Știința în cuvinte potrivite la Radio România Culturală. Vorbim din nou despre LIGO. Vorbim și... despre LIGO pentru că s-a întâmplat ceva. <laughs> se întâmplă. Se pare că acum o să se tot întâmple sau acum băgăm de seama mai mult sau acum vorbim mai mult. În orice caz, iată și BBC-ul scrie despre faptul că uh, despre undele de gravitaționale nu atât neapărat sau numai despre LIGO, despre faptul că uh, Odată, cum să spun, puse reflectoarele pe acest subiect, scrie BBC So many new toys to unwrap, adică atât de multe jucării încă de despachetat. Să da. vedem despre ce e vorba. S-au ciocnit două stele care s-au și, cum să spun, s-au și... Uh... Contopit. Căsătorit Care, Căsătorit, Cristian Presură Într-o într jarbă de lumină, mulțumim Cristian Presură Sigur că da, o căsătorie e motiv de bucurie, nu? Da, artificii Foc de artificii Foc de artificii, n-ar trebui să fie da. <laughs> Cu inele de aur, așa cum o să vă povestesc Așadar, ce s-a întâmplat? Și, uh, cum să spun, poate că o observație interesantă Comentam și noi puțin pe, pe e-mail când stabilem acest subiect uh, derivă foarte multe alte lucruri de vorbit, da? Și de vorbit din, această, din acest experiment LIGO și din detecția dar întâi undelor, faptele povestite frumos ca în cartea fizică povestită pe care al am, am, am citit-o și al care autor este Cristian Presur da, mulțumesc Dan, ca să continui pe ideea lui Dan se știe mai puțin, dar aproape jumătate din stelele pe care le vedem de pe cer sunt însurate. Ele se numesc uh, binary star sau uh, stele binare pentru că întotdeauna au un companion. și uh, ceea ce am observat acum, recent, e vorba de câteva săptămâni în urmă, am observat, aș zice eu, mariajul cosmic a două stele neutronice. E vorba de două stele neutronice care orbitau una în jurul, aceala, în jurul celelalte. Să ne aducem aminte că stele neutronice sunt foarte mici, au uh, greutatea Soarelui, își făceau curte, împasca, aș spune da. da, își făceau curte, da La o distanță foarte mică Pentru că ele au dimensiuni de mărimea Bucureștilor Deci imaginați-vă toată masa soarelui Înghesuită Într-o într minge de dimensiunea Bucureștilor Și masa soarelui da. da Mie <laughs> e Bucureștiul mi se pare mare <laughs> Da, da O să, da. să devină de din ce în ce, în ce mai mic mare. Să sperăm că nu Sperăm că o să se întindă pe orizontală și oamenii o să aibă din ce în ce mai mult spațiu și din ce în ce mai mult verde. Nu este cazul stelelor neutronice, <laughs> care orbitând în jurul celelalte, a, unul în jurul celelalte, au fuzionat, adică au devenit ostea. Au simțit o atracție. Au simțit o atracție gravitațională foarte puternică tot atât de puternică, zice, sau aproape tot atât de puternică ca, ca și a găurilor negre care au fost descoperite acum câteva luni, care și ele au fuzionat, Mai că este o diferență uriașă între prima măsurătoare și aceasta. În cazul găurilor negre, ele au rămas întunecate și în timpul fuziunii. Cu alte cuvinte, n-am putut observa decât undele gravitaționale. De data aceasta, stelele neutronice nu au fost întunecate. Într-adevăr, În timpul fuziunii au eliminat foarte multă lumină datorită interacțiunilor dintre uh, particule de neutroni din interiorul stelelor. Și pentru prima dată de când s-au descoperit undele gravitaționale, de data aceasta, mii de astronomi, vorbim într-adevăr de mii de astronomi din lumea întreagă, au putut să urmărească același fenomen și în spectru vizibil. În tot spectru vizibil, din radio, vizibil, infraroșu, ultraviolet, raze X, raze gamma... Se estimează că aproximativ o treime din toți astronomii uh, de pe Pământ au urmărit acest fenomen. Sărbătoare! Au fost este invitați la nuntă. Da, exact, au fost invitați la nuntă, iar nunta a venit cu articole publicate în Nature în Science, iar articolul principal a bătut și el un record. A avut 5.000 de autori. 5.000 de autori. Și întrebarea este, că asta este foarte interesant, uh, Bun, toți s-au uitat la lucruri respectiv, dar au putut să măsoare ceva nou și ăsta este unul dintre lucrurile frumoase că au putut ca să confirme cel puțin trei teorii care până acum nu au fost, nu au fost confirmate, erau numai pe masa de hârtie. Dar cred că Park în Science scria că este un fenomen astronomic foarte rar sau e, e, e neobservat, a fost neobservat până acum. Nu a fost până acum observat uh, uh, în uh, domeniul undelor gravitaționale. Este într-adevăr un, uh, un fenomen uh, astronomic rar. El poartă denumirea de kilonovă, mm. adică este o explozie care este de o mie de ori mai puternică decât o, uh, o novă stelară obișnuită și fusese observat înainte. De exemplu, se observase înainte că are culoare albastră și oamenii nu știau de ce are culoare albastră. Și... Uh, De data aceasta, observarea a, a avut loc împreună cu undele gravitaționale care au rămurit, efectiv, tot modelul de fizică din jurul fuziunii și au demonstrat câteva lucruri care înainte se bănuiau. De exemplu, deci, trei teorii, nu? Trei teorii, exact. Una dintre ele este producția de uh, atomi noi, de atomii grei, uh, cum sunt, de exemplu, atomii de aur, atomii de platină. Voi aveți inele de aur? Da. Acasă. Ei bine. Și acasă și dacă le purtați, jumătate din aurul care este în acel inel a avut o explicație necunoscută, până acum nu se știa de unde provine. Și acum se știe, provine din fuziunea unor stele neutronice. Cu alte cuvinte, purtați în acele inele, jumătate de jumătate din aurul acelor inele reprezintă rezultatul fuziunii unor stele neutronice. Le purtați cu voi. Nu mai știam, fi nici voi, nu știam nici eu, nu, știam, nu știau nici ce că uh, de acolo provine jumătate din euro pe care îl avem, din fuziunea unor stele neutronice. Este unul dintre cele trei mistere uh, rezolvate. A mai existat un alt mister, cel al razelor gamma. Razele gamma sunt explozii foarte puternice în univers și le-au fost descoperite în timpul războiului rece, atunci când americanii au trimis, în spațiu satelit ca să-i spioneze pe ruși. Și surprinzător au descoperit explozii cosmice foarte puternice în domeniul razelor gamma. Și nu se știe încă sursa lor. Ei bine, stelele neutronice, fuziunea respectivă a venit și cu o explozie puternică de raze gamma. Și deci o parte a acestui mister a fost rezolvată uh, în aceste săptămâni. Fiindcă vorbesc despre asta, Cristi, trebuie să spun că pentru mine m-am gândit foarte mult la razele Gama în ultimele zile. A plecat dintre noi o mare doamnă a teatrului românesc, doamna Olga Tudorache, și eu o țin minte și am o amintire extrem de puternică și de plăcută pentru rolul pe care l-a făcut în efectul razelor Gama asupra anemonelor sau a crăițelor. Așa că m-am gândit la Razele Gama cu tristețe pentru că o asemenea actriță va fi greu să o altă actriță va fi greu să joace rolul principal din acea piesă. Da, hai să spunem așa că poate acea explozie îndepărtată de Razele Gama a fost un imagiu hmm. că Da, Frumos care spus. Avut -o frumos da, spus. Da. Ne la știință Poftim? Ne întoarcem la știință. Așa da, da. Ne întoarcem la Și al treilea mister care a fost rezolvat și pe care l-am menționat puțin mai început a fost uh, această explozie a kilonovelor, deci a unor stele care sunt de o mie de ori mai puternice decât novele obișnuite și care vine cu lumina albastră. Iar misterul este acum rezolvat pentru că în explozia uh, care are loc în urma fuziunii stelor neutronice, neutronii se combine și formează atomi noi. Atom de aur, atom de platină, uh, grupa landanidelor, iar acei atomi absorb, absorb o parte din lumină în așa fel încât se creează o culoare albastră a exploziei. Și deci este un al treilea mister rezolvat și eu îmi imaginez, îmi imaginez că există și multe alte mistere rezolvate, ce aceste măsurători au fost făcute, plus există un lucru pe care îl vrea să-l menționez și pe care nu l-am văzut menționat în general, este faptul că Lumina a venit la doar două secunde după undele gravitaționale. Deci undele gravitaționale au fost detectate în același timp în toți cei trei detectori, doi de la LIGO și unul de la Virgo. Și pentru că au măsurat toți cei trei detectori, ei atunci au putut să afle, sau astronomii au putut să afle și direcția de unde vine, jetul de unde gravitaționale, cu ajutorul triangulației. Dar am uitat ce vreau să spun. Deci undele, undele Gravitaționale au, au Precedat uh, lumina A, Exact, exact asta vreau să spun La doar două secunde, la doar două secunde de Deși vin atenție De la 100 de milioane de ani de depărtare Asta însemnează că într-adevăr Undele gravitaționale circulă cu viteza luminii hm. Un lucru care Este dovedit acum Bine, Einstein spunea necoațiile lui că așa trebuie să fie Dar acum este dovedit Că într-adevăr undele gravitaționale circulă cu viteza lumina. Vă dați seama, deci de la 100 de milioane de ani lumină, depărtare și lumina întârzia doar cu două secunde. Dacă asta nu e punctualitate, atunci să nu este punctualitate. Avem de învăța iată și de, Mulțumim la, foarte și de mult. aici. Într-adevăr, o, o, o lecție frumoasă de, de fizică pe care ne-a ținut-o astăzi Cristi Presură și, astăzi. și mă gândeam la subiectul nostru anterior, joc și cercetare științifică Parcă altfel înțelegem lucrurile când sunt și prezentate accesibil și par mai atractive Și mai, cum să spun, pe înțelesul nostru Să-l fi avut, avut pe Cristi Presură profesor când am învățat mecanica la școală Da. Poate într-o zi o să ne explici, Cristi, și cum e cu mecanica. Da. Da, Mul mulțumim foarte, mulțumim. foarte mult și pentru astăzi. Ne reauzim săptămâna viitoare, căutăm subiecte interesante. Bună ziua, o zi, zi plăcută. La, la, la fel. Am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură, cercetător la Philips Research Eindhoven, Olanda. Concurs Dacă e joi avem ca premiu o carte Din uh, domeniul science fiction iar întrebarea, dar, dar întrebarea nu e din domeniul science fiction da. Ci este foarte concretă Și anume Ce fel de stele s-au ciocnit Relativ recent uh, Și pe care Le-a observat LIGO da, or, Efectul da. ciocnirilor. lor Ce stele s-au căsătorit într-o gerbă de lumină Iar undele gravitaționale Produse de ele Au fost observate de LIGO Celebrul deja, Ligo, foarte celebrul Avem uh, un premiu pe care îl oferim ascultătorilor noștri cu prietenie uh, Arcadii și Boris Strugatski. Luna începe sâmbătă Sâmbătă ce începe? Luna. Luna. Sâmbătă începe, începe luna Ne mai gândim O carte a apărut la editura Nemira În colecția Nautilus Dacă doriți să o câștigați Atunci veți, puteți participa la atragerea la sorți Dacă dați răspunsul corect la întrebare Și îl transmiteți prin SMS La numărul de telefon 0746 0746223300. 0746 Răspunsul după ora 21 I wouldn't be allowed, but I want. Walking down the street, what a great dress in the shop window. Mm. Fits like a glove. The entertaining jacket is on a hanger too. An ice cream shop with the best sorts of ice. One bowl shouldn't matter. Which one shall I take? Strawberry, coffee, lemon And just a little bit of cream I shouldn't, I wouldn't be alive But I won't I shouldn't, I wouldn't be alive as of wine, and the fourth smiles at me Ooh. my bag and she phones on me i could tell him what i think about him yeah, yeah, yeah. job lies on the street